Rugăciunea 65: Pentru dobândirea darurilor cu care ne-am îmbrăcat într-un Hristos. Aleluia, slavă ție, Doamne Hristos! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în darurile tale ne-ai îmbrăcat, când primind prinătatea Duhului Sfânt, cuvântul Duhului înțelepciunii spre învățarea Bisericii ne-ai dat când cuvântul tainelor lui Dumnezeu prin Duhul înțelegerii neiluminat. Când prin Duhul bunei credințe, cu credința care mută muntele neamului nostru la tine ne binecuvântat, Prin Duhul tăriei, alungarea duhurilor rele. Cu puterea ta cea sfântă am aflat. Când prin darurile deosebite duhurilor și Prorociei, adusei de Duhul Cunoștinței, ne-am bucurat, și în adâncul tainelor mintea ne-a luminat. Aleluia, slavă ție, Doamne, seristoase te iubim și îți mulțumim, fiindcă de păcatul trufiei, prin dragostea care nu se trufește, ne vindecat, de păcatul mâniei, căutând cele spre folosul altora, cu dragostea care nu se mânie și nu pizmește am lucrat de păcatul iuțimii, prin dragostea care nu ne-ai îndepărtat, de păcatul deznădejdei, prin dragostea care toate le-nădăjdeşte ne-a iertat, de toate ispitele, prin dragostea care îndelung grabdă ne-ai apărat, pe cei căzuți bolnavi sau în neputință, cu dragostea care toate le crede i-am ajutat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iuse Ristoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă fiind nedesăvârșiți în darurile cele dunezești, cu ne-ai învățat, în plinătatea celor desăvârșite ne ridicat, apoi în cunoașterea adâncimilor iubirii și voinței, Tatălui Ceresc, adică în Palatul Ceresc al iubirii Tatălui Ceresc am intrat, și să fim... Cunoscuți de el prin mărturia ta, viața ce veșnică am aflat.